Bosgarren unitatea B. Laneko zeregin batzuk bat. Gu baserrian bizi gara eta ganadua urte osoan zaindu behar izaten dugu. Oporrak egiteko ordezko bat aurkitu behar izaten dugu. Bestela ezein izaten dugu oporrik egin. Animaliek urte osoan behar izaten dute zaintza eta. Lan honek arazo orice dauka.